Ніколи плуг не розчісував всього пишного, заквітченого степу. Це було море, зелене є, як духмяне вітер захлюється, Зашуміла стиха, та й коте зеленіє хвилі гори, Аж ген геть без краю тільки дикі коні, Ховаючись у тому мореві зеленім, якби й у лісі, Куйовдали його гасаючи вихром. Та й ані, що на світі не мало бути краще над його. Увесь поверх степовий удавав себе зелено-золотого океана, що по йому ніби зорі по небові засіялось рябіючи всякого квіту тьма. Тем. Крізь тонкі стебла пронизувалися лелові й блакітні волошки. Жовтий дрік перевитков вискакував наверх. Пороший ромен розпорошився, під його витикається прикр червоний воронець. Колосок пшениці, бозно звідки сюди занесений, наливав собі тихо у гущині. Попід зем щиряли куріп'ята, попростягавши шиї, тисяча усяких співів пташиних голосно розтиналися. Над степом угорою нерухомо висіли яструви хижі, розпластавши крила, як дід пильнуючи. Геть-геть крюки, галіч снує над байраком, а жонде остронь гуси хмарою кружляють, джергочучи, а лиманом позна, як далеко лунає. По високій високості сизоперії орли буяють, клекочучи хижо, онде з зеленого моря випурнула чайка ки-ки. Лурна підбивається вгору, розкошує собі, купаючись у Блакітному морі. Он ба. Перегинула знов на крилах, лиснувши навсонні. Гей, Генс, степи, поля, розкіш воля. Наші прочане тільки на кільканадцятеро хвилин спинилися задля обіду. Тоді козаки. Батова десятеро чоловіка, що їхали з їми, одв'язували бокла із горілкою, гарбузи, що на місць посуди малися, їли тільки хліб з салом або коржі. Горілки пили тільки по одній чарці, аби сили покріпити. Бо Тарас Бульба боронив напиватись у дорозі, та й знову на коней аж до смерку. Надвечори степ і геть обмінився. Уся тая заквічена округа позлутилася останнім гарячим сонячним промінням і поволі примиркало. Навіть було знатно, як тінь довшала. Перебігала степом і тьманою зеленою ставала, а степ парував Туще, а жодна квітка, жодне зело пахощами дихало і з усього степу потягло пахучим димом. Стемніли блакиття розмальовали, як жар червоним злотом, широченними смугами, Денде порозкидало вітер шматками білі, прозорі, як серпанок, та легесенькі хмаринки. А сквапний вітрець, запашний та свіжий, гайдавсь помалу поверх рясту і ледь торкався до лиця. Уся тає музика, що вдень гула, ущухати стала і нечала. чала. Сіренькі ховрахи, повлазивши з своїх нірок, та цапка, ставши голосно, висвистювала до весь степ. Коники звіркотіли, тепереньки голосніше. Іноді вчувалось ген десь на самотньому лиманові ячання лебедяче, і мов срібло брязкотіло, лунаючи вітром. Прочани, обравши осеред степу становище та запаливши костер, варили на таганку куліш та вечерю.